Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'gfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina mayahdihillah falamudillalah wa mayudlil falaha diyalah wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd boleh, uh, boleh. Jadi uh, terima kasih pertama sekali kepada pengurusi Al-Fadid Dr. Rozaimi Ramli eh, Dr. Rozaimi, Dr. Rozaimi Ramli tak, Rozaimi Razali, silap <laughs> selalu sebut nama Rozaimi Ramli jadi, terima kasih Uh, pihak penganjur terima kasih juga sebab sudi menjemput saya hari ini untuk bersama-sama tuan-tuan uh, dan puan hadirin dan hadirat yang mengikuti seri ataupun sesi forum hari ini sama ada melalui Zoom ataupun uh, media sosial yang lain mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa menjadikan majlis kita ini tergolong dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada soalan yang ditanya kepada Dr. Zahimi tadi tentang bagaimana mazhab itu bermula dan juga uh, sejarah sedikit sebanyak tentang perkembangan mazhab. Jadi uh, untuk uh, menjawab soalan ini, asasnya sebagaimana kita sedia maklum Allah Subhanahu SWT menurunkan Al-Quran setelah masyarakat jahiliyah mereka hidup uh, beratus tahun dalam keadaan jahiliyah. Arab jahiliyah, mereka telah meninggalkan agama Nabi Ibrahim untuk tempoh masa yang lama. Bermula daripada Uh, kali pertama Amr bin Luhai yang membawa masuk berhala di tanah Arab dan sehingga akhirnya berkembang menjadi tempat penuh dengan segala macam kerosakan. Budaya yang rosak, cara hidup yang rosak, uh, hubungan sesama manusia yang rosak dan mereka hidup di zaman yang dipanggil jahiliyah. Di zaman itu mereka hidup dan kemudian Allah subhanahu wa taala mentakdirkan untuk mengutuskan Nabi SAW dan juga menurunkan Al-Quran dan sebagaimana kita semua sedia maklum juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan wahyu begitu sahaja turun di tengah-tengah manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berserta dengan para rasul itu sunnatullah Subhanahu wa taala dalam setiap umat tak adallah umat yang dia tiba-tiba jumpa kitab dan kitab itu menjadi pegangan mereka dia bukan begitu sebaliknya apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu wahyu itu diturunkan kepada rasul dan rasullah lah yang mengajarkan wahyu. Uh, perkara sama berlaku kepada arab jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mengajarkan wahyu yang terakhir yaitu Al-Quran. ke nabi diutuskan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi menjadi teladan kepada orang dalam memahami agama. Bermula daripada iqra' bismi rabbika alladhi akhalaq, kemudian ya ayuhal mudathir, ya ayuhal muzammil kemudian lama sedikit, wahyu berhenti, kemudian wadduha wal laili idha saja dan seterusnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW mengikut peristiwa-peristiwa. Dan di zaman Nabi SAW, dalam pada Nabi SAW berdakwah Baginda menjadi sumber hukum kepada semua orang. Jadi siapa yang nak faham agama, mereka kena datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Sumber hukum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Nabi, SAW, sama ada Nabi sampaikan kepada mereka Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka sunnah. Sunnah ni artinya tak ada dalam Al-Quran tetapi ia tetap wahyu. Ia tetap wahyu. Nabi saw tidaklah mengajarkan agama ikut sesuka hati kepala baginda. Tidak. Tetapi Nabi saw mengajarkan agama berdasarkan apa yang dituntut oleh Allah subhanahu wa taala. Wama yang tiku anil hawa inhu ailla wahyun yuhah. Allah subhanahu wa taala sebut di dalam Al Quran. Sesungguhnya Nabi tidaklah bercakap dengan hawa nafsunya. Yang disampaikan oleh baginda adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Wahyu yang disampaikan kepada baginda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber utama mengajar agama. Semua orang yang ingin belajar agama, mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempelajari agama daripada Rasulullah. Apa sahaja soalan yang mereka ada, mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda masih hidup. Dan dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutuskan beberapa orang sahabat untuk pergi mengajarkan agama di kawasan lain. Terutamanya apabila sampai di Madinah, negara Islam telah terbina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hantar orang untuk ekspedisi peperangan. Mereka pergi menuju ke arah Syam, mereka pergi menuju ke arah Yaman, mereka pergi ke banyak kawasan di Semenanjung Arab untuk mengajarkan agama. Dan orang-orang yang diutuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka inilah menjalankan fungsi ajarkan Al-Quran dan ajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ini menandakan bahawa sumber hukum telah pun terputus. Tak ada lagi sumber direct ataupun langsung di antara kita ataupun di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah habis. Uh, apa, eh, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang kita semua selalu hafal dan kita ter, selalu baca Al Yawma Akmal Tulaqum Dina Kumu Atmam Tulaikum Nematih Waradhi Tulaqumul Islam Adina ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ketika haji yang terakhir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini aku sempurnakan agama kamu aku cukupkan niat kepada kamu dan juga aku rela Islam sebagai agama kamu kemudian balik ke Madinah selang beberapa bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat jadi Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada satu uh, cabaran kepada umat pada ketika itu. Kerana hukum-hakam yang baru bertambah dan juga hukum-hakam yang lama kadang-kadang bukan semua orang tahu. Sumber hukum dah tak ada. Artinya sumber hukum yang qat'i yang mesti kena pegang, tak boleh bantah telah tidak wujud lagi. Kerana al-Quran itu sahaja, tak tambah dah, tak kurang dah. Setakat tu je. Tak ada siapa yang boleh klaim yang dia ada ayat baru dalam al-Quran. Dia sesat dan dia kafir. Al-Quran setakat tu. Sunnah Nabi saw pun dah tak ada dah sunnah yang baru. Perkataan Nabi hanyalah apa yang telah diucapkan sebelum Nabi saw wafat dan dihafal oleh orang ramai. Di sini para sahabat telah mula uh, ada beberapa perbezaan pandangan di kalangan mereka. Sebab apa? Sebab dalam beragama semua orang nak mencapai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja tindakan kita, kita nak mencari tindakan yang Allah reba dengan kita. Bagaimana cara nak tahu Allah reba dengan kita? Melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apabila Nabi telah wafat, Al-Quran telah tidak turun lagi. Manusia berbeza pandangan. Mereka immediately, immediately, perkara pertama yang berlaku setelah Nabi SAW wafat adalah perbezaan pendapat. Perkara pertama, sebab sumber dah tak ada lagi. Apa perbezaan pertama para sahabat? Pertama sekali mereka berbeza pandangan tentang di mana nak tanam Nabi SAW. Mereka telah mula berbeza pandangan. Sehinggalah akhirnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang bagi tahu kepada mereka, sesungguhnya para Nabi, apabila mereka meninggal dunia, di situlah mereka ditanam. Kat mana mereka wafat, kat situlah mereka tanam. Maka para sahabat pun bersetuju kita tanam Nabi SAW di dalam rumah baginda. Kemudian mereka berbeza pandangan lagi. Beza pandangan, siapa nak jadi khalifah? Setelah kewafatan Nabi SAW, orang berbeza pandangan. Orang ansar kata, kamilah yang layak menjadi pemerintah. Orang muhajirin pula kata, mereka lah yang layak jadi pemerintah. Akhirnya, uh, mereka bersetuju untuk mengangkat Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka pun bersetuju. Dalam kisah yang kita dah cerita banyak dalam kitab dalam bila kita bacakan kitab sirah. So, berbeza pandangan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum dan di penghujung zaman para sahabat ataupun di masa Khalifah Uthman dan juga dan juga Ali radhiyallahu anhum, para sahabat ramai di kalangan mereka yang telah berpindah randah. Zaman Abu Bakar dan zaman Omar tak banyak sangat kecuali orang yang pergi perang. Omar radhiyallahu anhu dihantar sahabat pergi perang, tapi nak pergi travel tak boleh. Oh susah hidup zaman zaman Umar. Zaman kita kita boleh travel sesuka hati. Zaman Umar tengok nak travel hang siapa? Kalau hang orang biasa-biasa aja, tak ada kepentingan, ada apa macam tak ada ke, hang punya suka, hang boleh pergi mana hang nak pergi. Tapi hang kalau orang ada kepentingan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hafal hadis, dia Umar tak bagi dia travel senang-senang. Nak pergi mana? Perang boleh. Nak pergi mana? Berdakwah boleh, habis dakwah balik. Nak pergi pindah tak boleh. Untuk kawal kedudukan para sahabat. Kemudian di zaman Uthman dan juga di zaman Ali radhiyallahu anhumah, mereka mula, banyak yang telah berpindah. Ramai di kalangan mereka yang mula pindah, mereka pergi ke kota-kota baru, ada di kalangan mereka yang tinggal di Mekah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Zaman sebelum tu lagilah, mereka tinggal di Mekah Ada yang tinggal di Kufah, Ahlul Baik, banyak tinggal di, di Iraq pada ketika itu. Uh, ada yang tinggal di Yaman ada yang tinggal di Syam dan sebagainya. Mereka telah berbeza tempat, pergi merata-rata. Dan bila pergi merata-rata, fatwa yang disampaikan adalah fatwa guru-guru mereka orang Mekah apabila mereka ada masalah mereka akan bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebab dia duduk di Mekah dan dia sahabat yang paling utama di Mekah jadi bila berbeza pandangan orang akan pergi jumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu demikian juga orang Madinah ada masalah di Madinah senanglah sama sahabat yang duduk di Madinah. Antara yang paling top di Madinah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada masalah? Tanya dia. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu uh, dan juga sahabat-sahabat uh, lain yang merupakan ahli ilmu. Mereka pergi ke merata tempat dan mereka menjadi rujukan. Dan di sini, di penghujung zaman sahabat ataupun di zam awal zaman tabi'in, perbezaan pandangan semakin besar di kalangan mereka Setelah para sahabat meninggal dunia Masuk zaman tabi'in Cabaran baru pula Tak ada siapa Yang pernah tengok Nabi SAW Yang hidup Jadi yang tinggal Di zaman tabi'in Berterusan Sehingga ke zaman kita Hanyalah Ucapan-ucapan Yang disampaikan Dah tak ada lagi Reaksi muka Nabi SAW Tak ada siapa hafal dah Sebab lepas zaman sahabat radhiyallahu anhum Para tabi'in tak tengok dah Muka sahabat Dia pun tak tahu Depa tak tengok muka Nabi Apabila Nabi SAW sampaikan hadis Apa reaksi Nabi Depa tak tengok dah Suasana uh, orang hidup di zaman Nabi SAW pun mereka tak lihat dah Jadi di sini pergi ke zaman tabi'in Maka perbezaan itu semakin banyak perkara mereka berbeza pendapat Dan ketika zaman itu berkembanglah uh, satu sumber yang baru Iaitu fatwa sahabat Fatwa sahabat menjadi sumber yang kuat. Ada Al-Quran, mereka ambil. Ada sunnah, mereka ambil. Mereka keluarkan hukum daripada Al-Quran dan sunnah. Dia ada proses. Proses dia nanti kalau tuan-tuan uh, uh, yang mengikuti kuliah-kuliah fiqah, dia ada proses. Ada yang namanya qiyas, ada yang namanya istihsan, ada yang namanya istishab, ada yang uh, berbagai proses yang dilalui untuk keluarkan hukum. Al-Quran, sunnah. Dan mereka keluarkan daripada Al-Quran dan sunnah dan fatwa para sahabat juga diterima pakai oleh mereka untuk menyampaikan uh, ilmu fatwa sahabat kalau tak ada hadis tak boleh nak kias ataupun sebelum nak kias sebelum nak bandingkan situasi dalam hukum tu dengan apa yang disebut dalam nas sebelum tu lagi sebahagian mereka akan merujuk kepada fatwa para sahabat apa sahabat kata so itu berlaku pada zaman tabi'in fatwa sahabat mula dipegang dan diamalkan oleh ramai orang dan di sini Uh, perbezaan semakin besar sehinggalah seterusnya datang ke zaman imam empat mazhab yang mana tabi'at-tabi'in satu ataupun dua zaman selepas tabi'in maka datanglah imam-imam besar yang mereka ini menjadi anchor yang mengajarkan hukum hakam fiqah maka di, di, di Iraq pada ketika itu ada al-imam Abu Hanifah rahimahullah dia adalah orang yang di antara orang yang paling hebat yang mana kemampuan dia adalah untuk Melihat dalil-dalil syarak buat keluar hukum hakam daripada situ. Dia ada madrasah dia, kehebatan dia. Pergi pula ke Madinah. Sedikit zaman selepas itu, di Madinah ada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas uh, mengajarkan hadis di Madinah. Dia ada madrasah dia sendiri. Dia ada cara fikir dia sendiri. Cara untuk melihat Al-Quran, melihat sunnah dan mengeluarkan hukum. Kemudian datang pula Al-Imam Musyafi'i Al rahimahullah, seorang pengembara yang dia pergi merata-rata tempat untuk menuntut ilmu agama dan untuk mengajarkan. Datang Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian mereka ini datang zaman yang hampir sama lah. Uh, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia ketika ketika 240 lebih kurang, masih lagi awal bermula daripada tahun 70 sehingga 240 Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Al Imam Musyafi'i lahir pada doa 150, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka hidup di zaman itu. Mereka ini adalah siapa? Guru-guru besar yang mengajarkan hukum hakam fiqah pada ketika itu. Pakar-pakar fiqah. Baik. Apakah mereka sahaja? Tidak. Di zaman itu ramai orang yang hebat yang mengajarkan agama. Ramai orang yang ada kemampuan yang sangat bagus mengajarkan agama. Laith, Sufyan bin Uyainah, Sufian Al-Thawri, Dawud Al-Bahiri uh, dan sebagainya. Ramai orang-orang hebat yang mengajar agama. Cuma di antara ramai-ramai yang mengajar agama ni di zaman tu kira zaman fuqaha. Apa maksud? Uh, Mujtahid. Mereka ni mustahid. Maksudnya apa? Mereka ni ramai di antara mereka ada kemampuan untuk tengok Al-Quran, tengok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarkan hukum. Dan setelah zaman berlalu setelah zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya manusia tak ramai lagi yang hebat macam mereka yang sebelumnya satu faktor dan yang kedua tak ramai, tak ada keperluan untuk mencipta kaedah-kaedah baru sebab semua kaedah dah ada dahulu dah kaedah ni kalau kita boleh cerita nanti dia hebat nanti kita kalau ada masa kita boleh cerita bijak dia melihat uh, sudut pandang yang baik untuk keluarkan hukum daripada dalil dan di atas dua sebab ni, tak ramai ada orang yang betul-betul hebat dan juga tak ada keperluan untuk buat kaedah baru. Cukuplah untuk ikut kaedah-kaedah yang dilukis oleh orang-orang besar di zaman awal. Jadi ulama' yang datang kemudian, banyak di kalangan mereka sekadar mengikuti salah satu di antara madhab-madhab ini. Ada orang di kalangan ulama' yang mengikut cara fikir ataupun method al-imam syafi'i rahimahullah dalam mengeluarkan hukum. Ada orang mengikut cara imam malik dalam mengeluarkan hukum, demikian juga dengan imam Abu Hanifah, dengan imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Maka sampailah sehingga ke hari ini, kita kenal empat mazhab itu sebagai mazhab yang diiktiraf ataupun yang masyhur dalam dunia Islam pada ketika ini. Asalnya mereka adalah guru agama. Yang paling hebat di zaman tu, mereka ajak agama, tapi bukan macam kita. Kita ajak agama, kan? Beza, beza apa dia dengan kita? Beza imam-imam tu, dia hanya ada Al-Quran, dia ada, hanya ada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kena keluarkan hukum daripada Al-Quran, daripada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Susah kerja mereka nak tahu dalam kes ni apa yang keputusan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kes tertentu. Dia pernah ambil, nak tahu. Dalil dah tak ada dah. tak Dalil baru, dah tak ada. Nabi dah meninggal, dah wafat. Al-Quran dah tak turun. Jadi, dia kena gali Al-Quran, gali sunnah, tengok ayat yang kena-mengena dengan kes ni. Nampak macam kena-mengena. Kena cari pula kaitannya. Kaitan antara ayat dan juga kes, lalu mereka keluarkan hukum. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya haram ini halal, ini haram, ini makruh dan sebagainya. Itu kerja mereka, susah. Keluarkan hukum daripada dalil. Sebab kalau saya boleh panjangkan sedikit, di zaman awal dahulu, bila nama kata hukum fiqah, hukum fiqah, uh, dia merujuk kepada ahkam mustambatah minal adillah syar'iyyah, Hukum hakam yang para ulama' keluarkan, terpaksa keluarkan daripada dalil. Bukan clearly mention dalam dalil. Kalau benda-benda yang jelas dalam dalil ni, bukan perbahasan dia. Itu senang. Kalau betul-betul ada ayat Al-Quran ataupun ada hadis yang mutawatir, itu senang. Tapi kehebatan para imam ni adalah untuk mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil syarak yang limited. Dalil sikit tak boleh tambah yang baru. Hukum bertambah. Jadi itu kehebatan para imam ini. Dan kemudian kita pada hari ini membaca buku-buku mereka, membaca tulisan mereka dan fatwa-fatwa mereka. Jadi itulah uh, secara ringkas berkaitan dengan uh, sejarah bagaimana mazhab-mazhab ini boleh terwujud. Saya tak cerita lagi lah kenapa mereka berbeza pandangan. Cuma secara ringkas itulah sebab bagaimana kita nampak mazhab-mazhab yang ada pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Uh, clear. Jelas sekali pencerahan daripada Ustaz Salman Ali. Uh, sebelum kita continue, uh, kepada para hadirin sekalian Sama ada di Zoom ataupun di uh, YouTube Ataupun di mana-mana uh, uh, social media Jika ada sebarang pertanyaan Boleh hantar, kalau di Zoom boleh hantar ke chat chatbox uh, dalam Zoom Kalau dalam uh, social media lain pun Kalau I think dalam YouTube boleh hantar dalam YouTube as well Okay So, uh, Ustaz, tadi Ustaz ada uh, sentuh serba sedikit berkenaan sumber-sumber hukum uh, dalam uh, setiap mazhab ni tadi. Jadi, boleh tak Ustaz terangkan sumber-sumber uh, hukum dalam setiap mazhab-mazhab Afiq ni apakah persamaan antara mereka dan apakah perbezaan antara mazhab-mazhab ini? -mazhab Silakan Ustaz. Okay, terima kasih sekali lagi Dr. Zaimi di atas soalan yang kedua uh, soalan kedua ni tentang kalau kita masuk dan melihat tentang mazhab-mazhab yang ada terutamanya mazhab-mazhab utama apakah sumber hukum yang mereka sepakati dan apakah sumber hukum yang mereka berbeza pandangan tentangnya uh, secara ringkas, kalau kita boleh ringkaskan berbalik kepada isu pertama yang kita bincang tadi sejarah daripada sejarah dan perkembangan di situ kita dah tahu dah sumber hukum yang sepakat semua orang menerimanya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit. Maksudnya yang memang depa yakin sunnah itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ada beza pandangan. Kalau dia, semua mazhab sama. Kalau depa yakin ini betul diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang keraguan dan itu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa pegang. Dan juga, mereka juga pegang dengan ayat Al-Quran. Cuma masalahnya, berpegang dengan ayat Al-Quran ni, Al-Quran tidak detail dalam banyak perkara. Dali-dali Al-Quran, uh, bersif, banyaknya bersifat umum. Dan juga, uh, dia perlu diterangkan oleh sunnah Nabi Alaihi Wasallam untuk memahami maksud Al-Quran. Sebab kalau pegang Al-Quran semata-mata, ramai orang yang sesat. Ramai orang membawa Al-Quran kepada tafsiran-tafsiran yang merepek, yang tak tentu halah. Jadi, nak mengikat Al-Quran Kaidul Quran adalah dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini benda yang mereka semua sepakat. Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, bagaimana nak mengeluarkan hukum daripada Al Quran? Di sini mereka berbeza pandangan. Nak buat keluar hukum daripada Al Quran dan juga daripada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbeza pandangan. Dia start berbeza pandangan dah. Apa nak buat? Kalau hukum tak disebut dalam Al-Quran, kalau hukum tak disebut di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, macam mana nak buat? Ini cabaran dia. Kalau dah disebut, senang. Al-Quran kata, uh, jauhilah al-arak al dan juga judi, senang. Mereka pun jauhi al-arak dan judi. Wala zina. Jangan dekati zina. Dapat tahu dah, zina tu haram. Senang. Tapi yang tidak disebut dalam Al-Quran. Ataupun, dalam hadis uh, hadis tu mereka berbeza pandangan Sahih ke tidak Ini menjadi isu Nak buat keluar hukum macam mana Baik saya nak guna bahasa mudah Nak bagi kita faham Perkara pertama sekali Nak melihat Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu SWT Berdasarkan hukum yang baru Isu-isu yang baru Mereka gunakan kaedah Melihat Sebab Hukum disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah apa sebab Al-Quran dan Sunnah mengharamkan sesuatu? Dan apabila sebab itu berat, berjaya dibawa keluar, tahqiq mana? Sebahagian ulama kata mereka berjaya mengeluarkan, mengeluarkan sebab sesuatu hukum. Maka sebab ini bila berada di mana-mana sekalipun, dia terpakai hukum yang sama seperti mana hukum dalam Al-Quran dan juga sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu boleh faham ke tidak tapi itu itu ringkasnya. Ini depa jemus sepakat. Senang, semua orang sepakat. Tengok sebab apa al-Quran mengharamkan sesuatu? Kenapa al-Quran mengharamkan arak? Kerana arak memabukkan. Arak memabukkan. Zaman tu orang buat arak dengan dengan khamar, dengan anggur orang buat tuak dan sebagainya. Sebab dia memabukkan. Clear. Ini sangat clear sebab dalam hadis Nabi SAW sebut kulumuskar haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Jadi, bila datang produk-produk uh, baru yang tak sama macam produk dulu. Bukan lagi perahan ataupun uh, anggur yang diperap sehingga menjadi arak. Bukan lagi. Dia proses lain pula berbeza. Selagi mana dia memabukkan, selagi memabukkan, di sini mereka semua sepakat. Selagi mana dia memabukkan, mereka sepakat bahawa Kita akan haramkan juga Sebagaimana diharamkan Agak tadi Clear, ini clear Maka semua mazhab memakai kaedah ni Mereka lihat dalil-dalil syarak Keluarkan sebab daripada dalil syarak Kalau sebab ni ada di tempat lain Jadi mereka akan Letakkan hukum yang sama Seperti hukum yang ada dalam dalil syarak Ini kaedah yang disepakati semua Empat-empat empat mazhab sepakat Namanya apa? Namanya Qiyas Ya ni yang ketiga ni Al-Quran sunah Qiyas Tetapi Timbul pula isu Mereka berbeza pandangan nah, Di sini isu Qiyas mereka pun pakai Tapi mereka berbeza pandangan Masa bila nak pakai qiyas Apa yang perlu diqiyaskan Apa yang tak perlu diqiyaskan Ulama' dah start berbeza pandangan Isu ni complicated macam saya kata tadilah, nak tanya Nabi SAW, tak boleh. Nabi dah wafat. Mereka tahu. Mereka semua memikirkan logik yang sama. Kalau dalam hukum tu ada satu sebab, buat keluar sebab tu, sebab tu boleh dipetampal dalam situasi ni, hukumnya sama, kias. Tapi kadang-kadang, mereka berbeza pandangan apa sebab sesuatu hukum itu disebutkan. Apa sebab dia? Bagi contoh, saya bagi satu contoh berkaitan dengan uh, zakat apa benda yang kena zakat ok kuda tak kena zakat kuda tak kena zakat zaman Nabi SAW kuda perang tak kena zakat baik lembu, kambing, unta kena zakat lembu, kambing, unta kena zakat gandum kena zakat jagung kena zakat makanan-makanan mereka roti ni semua kena zakat tepung ni semua kena zakat baik bagaimana dengan orang yang makanan asasi dia kotul bilat makanan asasi dia tak sama dengan makanan asasi orang Arab yang Nabi sebut Nabi sebut tentang gandum Nabi sebut tentang tentang jagung dan sebagainya beras ini semua ada kalau pergi ke tempat lain yang mana makanan asasi dia lain tak sama tepung dia lain Nabi sebut tentang tamar dan sebagainya makanan utama mereka tamar Di tempat lain makanan lain kena zakat ke tidak? Maka di sini akan timbul persoalan di kalangan ulama Para ulama mereka melihat sebab hukum tu Kenapa zakat diwajibkan di atas tanaman Mereka dah berbeza pandangan Sebahagian ulama memilih pandangan yang Sebab kena zakat adalah Kerana itu adalah makanan asasi Nabi hanya sebut beberapa makanan asasi Sebab makanan itu yang ada di tempat mereka yang tak ada, takkan Nabi nak sebut tentang spaghetti. kan Takkan Nabi nak kata zakat tentang tentang perkara-perkara uh, yang tak ada di, di, di tanah Arab? Maka para ulama' sebahagian kata, sebabnya adalah kutul bilat, makanan asasi. Makanan asasi kena zakat. Selain daripada makanan asasi, tak kena zakat. Satu pandangan. Pandangan yang kedua pula kata, apa sahaja makanan lah. Tak kiralah asasi ke, tak asasi ke. Yang penting benda yang orang makan. Kena zakat. Sebab apabila orang Arab mereka tanam, mereka tanam memang mereka makan, selalu makan untuk mereka kenyang. Memang itu makanan mereka. Pergi ke tempat lain, ada orang tanam beberapa tumbuh-tumbuhan yang bukan makanan asasi dia. Kadang-kadang saja dia makan. Tumbuhan bermusim dan sebagainya tempat kita. Banyak tumbuhan bermusim. Durian, rambutan, pelam dan sebagainya. Bahkan sebahagian ulama' kata, nama kata tumbuhan, kena juga. Selagi mana kita makan, kita kena. Mazhab lain pula kata, mazhab Abu Hanifah pula, mereka memanjangkan isu ini, tanam apa pun kena. Ada perkara yang kita tanam, tapi kita tak makan. Kan kelapa sawit, kita tak makan. Ada orang minum sikit minyak kelapa sawit, tapi tak ada orang minum betul-betul macam minum anggur. Tak ada. Kelapa sawit, getah. Getah confirmlah siapa pun tak makan getah tapi orang yang tanam getah ni biasa saya tak tahu saya tak duduk Felda Haji Zwira cerita kadang-kadang dia ada struggle dia juga kan tanam kelapa sawit dia ada struggle tapi bila musim tak struggle kadang-kadang memang sedap pendapatan kadang-kadang pendapatan mereka lagi tinggi daripada orang tanam padi kena ke tak? maka sebahagian mazhab balik kepada yang asal tadi tak ini bukan makanan asasi tak kena bahagian mazhab lagi mereka telah memanjangkan hukum kena selagi mana dia bertanaman dan dia menguntungkan sama aja kalau kalau siram sendiri uh, 5% kalau siram dengan dengan uh, air hujan ataupun sungai yang siramkan dia uh, 10% daripada hasil ketika hasil diangkat kemudian berterusan lagi mai zamanlah ni lagilah orang berbeza pandangan dalam isu ni orang berbeza pandangan kalau dia tak tanam apa pun apa pun tak tanam macam mana pula kena zakat ke tak Zaman Nabi Alaihi Wasallam yang kena zakat adalah pengembala, pengembala kambing, pengembala unta, mereka kena. Dan juga orang yang bercucuk tanam, tanam uh, tamar, tanam gandum, mereka kena. Tak ada orang kerja ofis zaman tu. Kemudianlah datang orang kerja ofis ni, kemudian kerja kemudian zaman Abu Bakar dan juga Omar dah adalah kerja-kerja jadi tentera dan dapat hasil dan sebagainya jadi tentera dapat hasil ada bahagian zakat zaman kemudian kita yang kerja macam biasa kena zakat ke tak kena pendapatan kita di sini para ulama' berbeza pandangan masih lagi qiyas ada ulama' mereka memanjangkan qiyas tu memanjangkan qiyas tu gaji yang kita dapat diqiyaskan dengan Orang yang bercucuk tanam Bila mereka bercucuk tanam Dapat hasil Mereka pun 5% ataupun 10% tu Diberikan sebagai zakat Jadi untuk adil bagi kepada semua Sebahagian mazhab pula kata tak, tak kena Dalil hanya sebut tentang orang yang mengembala binatang Dan tanam makanan asasi Yang lain tak kena Jadi saya nak tunjukkan Ini baru sumber yang ketiga ni Al-Quran sepakat Sunnah sepakat Qiyas pun mereka bersepakat. Dalam pada mereka bersepakat tentang qiyas, mereka telah berbeza pandangan. Masa bila nak pakai qiyas? Masa bila tak dipakai qiyas tu? Walaupun mereka sepakat, qiyas dipakai. Tiga. Dan sebelum qiyas, yang dipakai oleh semua ulama' juga adalah Al-Ijma' Apa yang disepakati oleh semua ulama' Kalau semua orang, semua mazhab Ataupun semua para sahabat Bersetuju satu hukum Tak ada siapa bantah Jadi hukum itu Diterima pakai oleh mereka Al-Quran Sunnah Ijma' Dan juga Qiyas Al-Quran Sunnah Al-Quran sahajalah Yang tak ada masalah ni Sunnah Mereka pergi kepada isu lain pula Yang mana sahih Yang mana tak sahih Sejauh mana hadis sahih tu Sampai kepada mereka diyakini sahih ada isu Ijma' pun Ada isu juga Sejauh mana yang Hang kata ijma' tu betul-betul ijma' Bukan sekadar pandangan majoriti Pergi kepada qiyas Lagilah isunya bertambah-tambah Isunya bertambah tinggi Baik Setelah Al-Quran, Sunnah, ijma' Qiyas ini diterima oleh keempat-empat mazhab Kadang-kadang Okey, kadang-kadang Menggunakan qiyas akan menjadikan hukum tu nampak macam tak kena. Kadang-kadang ada kes, kias ni ikut kaedah. Dia ada, Dia kaedah yang paling selamat. Macam matematik. Tengok dalil. Sebab apa dalil itu disebutkan? Abstrak keluar sebab tu. Cari situasi-situasi uh, uh, baru yang ada sebab yang sama. Tampalkan hukum yang sama. Kaedah dia sangat forward. Itu kias. Jelas. Easy. Tak ada masalah. Sangat mudah kaedah kias ni. Kadang-kadang, pakai kias akan menjadikan agama tu nampak macam bermasalah. Beberapa hukum. Kias tak boleh selesaikan masalah. Dalam beberapa kes. Maka di sini para ulama' mereka berbeza pandangan. Apa jalan keluar daripada kias? Nak keluar macam mana? Kalau kias tu nampak tak cantik. Nak buat apa? Mereka berbeza pandangan kadang-kadang bukan setakat qiyas ada hadis kan saya bagi contohlah setiap mazhab antara dalam mazhab maliki mazhab maliki uh, mereka menggunakan kaidah masal al-mursalah masalih al-mursalah masalih al-mursalah contohlah masalih al-mursalah ni melihat kepada maslahah contoh ya kalau seorang dia pergi perang perang kan pergi perang balik-balik uh, tentera semua balik buat head count semua orang yang balik tahu dah ini uh, bilangan tentera yang balik dalam keadaan hidup ini bilangan tentera yang balik dalam keadaan mati mayat jumpa hilang seorang sebagai contoh hilang-hilang tak jumpa ada orang tak dijumpai nak, nak buat apa tak ya buat apa senang tak jumpa ada kan tak apa tak jumpa dia bukan ada masalah kat dia ada banyaklah kemungkinan sama ada dia dia terbunuh ataupun dia tertimbus ataupun dia diculik ataupun dia memang lari. Banyaklah kemungkinan kan kalau orang tu tak dijumpai, hilang. Masalah bukan dekat dia. Kalau dia mati insyaAllah dia masuk syurga. Kalau dia hidup, dia, dia, dia, dia enjoy, hiduplah di tempat lain. Tapi masalah yang paling utama adalah apa nak jadi kat bini dia. Status bini dia macam mana? Apakah bini dia dianggap Sama seperti Orang-orang yang kematian suami wa Empat bulan, sepuluh hari Tahan diri Ataupun nak bagi mereka ni sama macam orang ditalak Tak juga, mereka tak diceraikan. Ataupun nak tunggu Baik, kalau tunggu, nak tunggu sampai bila Ini kaedah, tak tak boleh selesaikan masalah Kias tak boleh selesaikan masalah Sebab mengikut kaedah umum daripada dalil Selagi suami dia tak mati Selagi suami dia tak ceraikan dia Maka dia isteri Jelas Hubungan tu tak terputus Straight forward Bukan kaedah lah. ini Ini istishab namanya Hukum asal Hukum asal yang status quo Status quo siapa? Dia tu bini orang Kecuali laki bati Ataupun laki ceraikan dia Kalau laki mati atau ceraikan dia Okey dia bukan lagi bini orang Kalau laki hilang macam mana? Nak letak kategori mana? Ni ada tiga ni. Laki mati, laki ceraikan dia, laki duduk ada dengan dia. Tiga kategori. Mati, ceraikan, duduk dengan dia. Sekarang hilang. Hilang tak disebut dalam mana-mana pun. Nak kata mati, tak tahu mati ke hidup. Nak kata ceraikan dia, kita pun tak tahu ceraikan dia kata Lari tu sebab nak ceraikan dia. Nak kata hidup, tak nampak. Kaedah tak pergi jalan. Tak boleh keluar. Maka Al-Imam Malik Rahimahullah Dia ada satu method Yang namanya Apa nama method Imam Malik Namanya uh, Masalihul Mursalah Melihat kepada maslahah. Ini bukan kaedah yang Imam Malik reka sendiri Ini daripada zaman Omar lagi Ada fatwa Omar yang mengatakan bahawa Kalau dia tak pulang dalam masa empat tahun tu Dia dianggap telah pun mati Empat tahun tak balik Anggaplah dia mati Bini dia boleh kahwin dengan orang lain selepas tu kalau dia balik pula, lebih 4 tahun dia balik. Ya ni saya tak mau cerita. Kena bagi bagi apa teaser sikit. Nak ikut kelas fikah. Dari tempat ni ada. Ha, <laughs> panjang pula nanti cerita dia. Baik. Itu Fatwa Umar. Tapi Imam Malik tak pegang fatwa sahabat. Imam Malik kata atas kaedah masalihul mursalah, kalau dia tak balik dalam 4 hari kita dikira dia mati. Kita dikira dia tak ada lah. Bini dia boleh kahwin dengan orang lain. Nak bagi jalan keluar kat bini dia. Sebab kaedah tak selesaikan masalah. Itu satu. Pergi kepada kepada mazhab Abu Hanifah. Al-Quran ada. Sunnah ada. Qiyas ada. Tiba-tiba kalau pakai qiyas, kaedah jadi caca marba. Tak menyelesaikan hukum. Nak buat macam mana? Qiyas tak membantu. Apa yang perlu dibuat? Contoh. Kalau satu orang, dia ada tanah. Dia ada tanah dia jual tanah dia jualkan tanah kepada orang lain jual ertinya maksud apa maksud jual dia tak boleh ambil apa, -apa lah, dia kena halau lah pada rumah tu kalau saya jual rumah kat siapa-siapa saya kena keluar lah daripada rumah tu kan kalau saya ada tanah saya pergi jual tanah tu ke orang saya kena keluar daripada tanah tu anda jual kan jual settle ni duit tak ada duit tak ada tak mau jual nak pajak je dia nak pajak tanah sebagai contoh dia pun bagi geran tanah dekat orang untuk ambil duit dia pergi pajak clear kan pajak artinya orang tu dia tak harta ni masih milik kita kita bagi dia untuk pegang untuk kita dapatkan wang sementara waktu kita pegang tapi harta tu milik kita masih lagi milik kita pajakkan sahaja bagi kepada orang lain dua bagaimana pula dengan wakaf wakaf nak letak mana ikut wakaf ni asalnya wakaf adalah milik macam jual lah kan wakaf bukan milik kita lagi wakaf dah menjadi milik orang lain macam jual akad dia macam jual direct straightforward macam jual tapi macam mana orang tu kalau dia nak wakaf dia nak wakaf semua tanah cuma dia nak letak rumah dia dekat situ dia tak nak pindah dia nak pindah wakaf dia nak bagi kat pejabat agama tapi rumah aku je yang ambil grant ni rumah aku je tinggal kat sini boleh tak Aku nak rumah aku ada dekat sini. Baik. Ikut kaedah kias kias tadi, direct. Setelah hang wakafkan tanah, keseluruhan tanah itu pindah milik dah. Bukan namanya tanah lagi, milik orang lain. Itu kias Wakaf sama macam jual. Cuma jual dapat duit, wakaf dapat pahala. Hang tak boleh duduk kat tanah ni. Ikut pajak pula, ikut pajak pula hang boleh lah duduk dekat sini. Boleh rumah hang ada dekat sini tak apa. Tapi, dia tak berlaku pindah milik. Jadi, kalau dia nak wakaf tanah, cuma dia kata rumah aku satu yang letak kat sini, yang lain-lain aku bagi. Kalau pakai kias, kita kata tak boleh yang nak wakaf, yang bagi semua sekali. Mana boleh yang potong, ambil tanah, simpan kat hang, rumah atau itu. Maka, dalam mazhab Abu Hanifah, ada kaedah yang namanya istihsan. Istihsan ni apa? Istihsan ni di bahasa untuk mencari hukum yang lebih cantik hukum yang lebih cantik dan lebih elok. Tetapi uh, dalam kaedah syarak ni yang Abu Hanifah guna, bila kita pergi tengok sebab-sebab yang jelas, kalau guna sebab yang jelas, macam tadi kita kata kias kan, kaedah yang jelas, dia memberi keputusan yang tak cantik. Dalam sebahagian bab, kita boleh tinggalkan sebab yang jelas, kita pergi kepada sebab yang tak jelas. Kalau kita pakai kias, kalau kita kiaskan sentiasa dia dengan jual-beli, wakaf ni nampak tak cantik di sini. Dia nak wakaf pun tak jadi wakaf. Maka dia tarik balik menggunakan kaedah lain iaitu kaedah uh, di sini bolehlah dikiaskan dengan kias yang tak sekuat kias jual-beli. Di, di sudut hukum jual-beli lebih kuat pergi kias kepada pajak dan sebagainya. Bolehlah yang letak rumah kat sini dalam keadaan masih lagi dia nak Uh, melakukan wakaf wakafkan harta dia so itu namanya istihsan istihsan ni kadang-kadang banyak dia memberi kita memberi kelonggaran dalam agama dia memberi kelonggaran contoh lain kan saya sebut contoh sebelum ni uh, isu yang besar yang berlaku berkaitan apa nama sembelih daging uh, sembelih bin, sembelih kambing untuk orang yang buat tamatuk kan orang yang buat haji tamatuk sembelih kambing apa yang perlu dibuat? Nabi SAW, apa Nabi pesan kat sahabat yang buat tamatur dengan Qiran, apa Nabi pesan kat mereka? Sembelih di Mekah, mereka buat apa? Sembelih di Mekah, agihkan di Mekah. Clear. Mesti sembelih di Mekah, mesti agihkan di Mekah. Tapi kalau, tengoklah zaman kita kan, bukan zaman kita lagi, dah zaman sebelum ni pun sama juga. Kalaulah daging tu mesti diagihkan di Mekah, tak temakan orang Mekah kaedah syarak sebut begitu Nas menyebutkan begitu memang mereka sembelih di Mekah dan orang Mekahlah yang makan tetamu Hajilah yang makan kalau kita buat begitu daging akan terlebih daging akan terbuang maka para ulama di sini menggunakan kaedah kaedah istihsan istihsan sebab hukum tu nampak bila dilaksanakan begitu kucar kacir keadaan jadi mereka pun memegang dengan pandangan Madhah Maliki dan juga Abu Hanifah dengan Kaedah yang diberi nama berbeza-beza Untuk membenarkan daging ni boleh diagihkan di luar Mekah Jadi daging-daging yang kita buat ketika Haji Tamatuk Ketika Haji Qiran Dibahagikan di luar kota Mekah Itu kaedah yang kedua Kaedah yang namanya istihsan Digunakan oleh mazhab uh, Abu Hanifah Yang ketiga dalam mazhab Hanbali pula Dalam mazhab Hanbali Imam Ahmad Tadi Disebabkan Imam Ahmad ni dia pakar dalam dalam uh, menghafal pandangan-pandangan sahabat ayah, ayah. Menghafal asar-asar uh, uh, tinggalan para sahabat Imam Ahmad banyak menggunakan fatwa sahabat dalam mengeluarkan hukum Mengeluarkan fatwa sahabat uh, Apa yang disebutkan oleh para sahabat digunakan oleh Imam Ahmad Saya nak sebut tentang keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah Di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i tak ada jalan keluar pada alimah musyafi'i, kalaulah nas itu sahih. Hadis sahih. Dan daripada hadis itu, keluarlah hukum hakam. Kamu tak boleh lari kepada hukum lain dah. Maslahah tak boleh jadi sumber hukum kalau tak disebut di dalam nas. Istihsan tak boleh jadi sumber hukum kalau tak disebut di dalam nas. Sebab itu dalam madhab syafi'i, daging tadi itu mesti disembelih di Mekah. Sembelih di Mekah Dan juga Mesti Diagihkan di Mekah Yang mana kebanyakan orang tak ikutlah sekarang orang agihkan di luar Tapi Imam Syafi'i sangat strict. Sambil kita uh, menunggu Ustaz Salman Kepada para hadirin uh, Sila hantarkan uh, message-message Kalau anda ada soalan-soalan boleh hantar terus ke uh, Zoom, chatbox ataupun ke dalam uh, YouTube. InsyaAllah nanti kita akan, admin-admin akan kumpulkan soalan-soalan tersebut dan kita akan tanya ustaz, insyaAllah. Kita anggarkan, uh, kita expect program ni akan habis dalam pukul, uh, sebelum pukul 6 waktu kata, mungkin dalam 5, 4, 5, 5 lima puluh PM waktu Qatar ataupun dalam saya dalam pukul 10:50 lima puluh okay. malam waktu Malaysia insyaAllah Okay, uh, silakan Ustaz Okay, kembali semula. Sorry, ada ada masalah teknikal. Baik, uh, balik kepada isu tadi dalam mazhab Ahmad, dia ada fatwa sahabat, banyak digunakan dalam mazhab Maliki Masalihul Mursalah, dalam mazhab dalam mazhab Abu Hanifah, istihsan. Tetapi Alimamul Syafi'i rahimahullah tidak ada jalan keluar. Mesti gunakan qias. Dan kadang-kadang, dalam beberapa kes, kalau tidak ada keperluan untuk qias, maka Alimamul Syafi'i rahimahullah memilih untuk tak boleh qias. Kalau tak ada keperluan. Zaman Nabi, mereka boleh qias. Tapi apabila mereka tak qias, itu menunjukkan bahawa tidak ada keperluan untuk qias di situ. Jadi sebab itulah mazhab alimah musyafi'i rahimahullah kalau kita ditanya kan mazhab mana yang paling strict dalam mengikut sunnah Nabi SAW yang opanya mazhab alimah musyafi'i. Contoh uh, dalam case berkaitan dengan sebab itulah kalau kita lihat mazhab maliki dan juga mazhab Abu Hanifah dua mazhab ini dia bersifat dengan fleksibel sebab dia membawa masuk kaedah masalihul mursalah dalam maliki dan juga istihsan dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi banyak hukum-hukum baru mereka boleh keluarkan di situ. Mereka boleh keluarkan daripada itu. Tapi dalam mazhab syafi'i, tak boleh. Kerana qiyas mesti mengikut kaedah yang sangat spesifik. Bayar zakat sebagai contoh. Zakat uh, zakat fitrah. Zakat fitrah disebutkan dalam hadis tamar gandum dan sebagainya. Disebutkan. Tamar gandum disebutkan dalam zakat fitrah. Baik. Perlu tak perlu qiyas? Alimamu syafi'i rahimahullah qiyas bagaimana qiasnya, apabila disebutkan tamar, gandum dan sebagainya, maka oh, ini ayo. boleh diqias dengan makanan asasi di negeri-negeri yang makanan asasi dia lain. Beras, kena juga. Beras kena juga. Kalau orang makan jagung, kena juga dan sebagainya. Kerana diqiaskan dengan makanan asasi tadi, yang kena zakat fitrah. Itu qias Imam Syafi'in. Dia pakai qias ke tak? Dia pakai. Imam Abu Hanifah, kaedahnya lebih kehadapan lagi, dia pergi satu step ke depan. Apabila mazhab Hanafi melihat yang kalau semua orang membayar zakat dengan kaedah kias yang sangat straight begini sahaja. Makanan asasi. Sama ada yang disebut di dalam nas, ataupun yang tak disebut di dalam nas sahaja. Macam mazhab syafi'i. Dalam mazhab Hanafi mereka kata, kalau itulah kaedahnya, kalau kaedah yang dipegang adalah mesti makanan asasi semata-mata Akhirnya akan berlaku pembaziran. Susah nak uruskan makanan asasi pada hari raya. Jadi mereka pakai kaedah istihsan juga. Istihsan juga, dia ya, ada fatwa sebelum tu daripada sahabat, bolehlah digantikan dengan nilai. Boleh digantikan dengan nilai. Logiknya apa? Logiknya kalau orang tu dia miskin, tapi dia ada banyak beras, semua orang bagi kat dia beras pada hari raya, dia nak buat apa dengan beras yang banyak? Akhirnya yang akan kaya adalah penjual beras. Orang pi beli beras kan, beli beras dekat tukang jual beras dengan harga RM4, RM7 katakan satu uh, satu gantung, RM7 beras beli. Pi bagi ke Nak ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, kepada amil zakat. Nah ambil amil zakat. Okey, RM7 dah beli bagi amil zakat. Amil zakat pula bagi kepada penerima. Nah ambil beras RM7. Penerima zakat ni pula zakat fitrah apa dia buat? Dia ada banyak beras dia nak benda lain dia nak ikan tapi jual balik kepada kedai yang jual beras tadi pi jual kat kedai beras tapi bezanya lah ni dah jadi beras second hand tadi uh, pak cik jual ni dia jual first hand 7 ringgit setengah sekarang second hand pulang balik aku boleh ambil harga 6 ringgit setengah dia lebih tak boleh tak apalah 6 ringgit setengah pun tak apa sebab dia mahu duit nampak tak logik yang digunakan oleh ulama mazhab hanafi Logiknya kita boleh nampaklah pada hari ini, Kalau kita straight, mesti makanan asasi. Akhirnya yang kaya penjual gandum, penjual beras, penjual jagung, penjual tamar. Dia jadi orang tengah. Jual 7 ringgit setengah, beli balik 6 ringgit setengah. Orang miskin, kuranglah dia punya dia punya uh, manfaat daripada sistem. Jadi dalam madhab Hanafi, mereka kata boleh nilai. Jadi boleh pakai nilai sahaja. Tak perlu bagi beras, boleh pakai nilai beras. Madhab Syafi'i, no. Tak boleh. Kias mesti diikut dengan jelas. Kena ikut kias. Jadi, kalau yang disebutkan itu adalah beras, hendaklah dibayar dengan beras sahaja. Tapi disebutkan itu makanan asasi berdasarkan kias itu sahaja. Jadi, ini kaedah-kaedah yang digunakan oleh mazhab-mazhab lah. Yang digunakan oleh mazhab-mazhab. Imam Malik ada satu kaedah lagi yang menarik. Imam Malik punya kaedah, dia melihat kepada amalan ulama Madinah. Apa orang Madinah buat? Kalau ada hadis, satu je hadis. Uh, hadis dengan satu jalan sahaja. Tapi hadis ni tak diamalkan di Madinah. Pada pandangan Imam Malik, di sini ada question mark. Kalau orang Madinah tak amal, ada hadis tu satu je, Imam Malik menimbulkan tanda soal. Perlu tak perlu amal dengan hadis ni? Bukan Imam Malik tolak hadis. Tapi logiknya apa? Logiknya macam mana kalau ada hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang Nabi sebut tapi orang Madinah ni baru 100 tahun Nabi wafat. Takkanlah mereka nak tinggalkan habis Nabi. Mereka tak tinggal. Jadi Imam Malik melihat bahawa orang Madinah kalau mengamalkan sesuatu itulah sunnah. Kita jangan pinta pakai aidah tu kata orang Malaysia pula. Jangan kata orang Malaysia buat itulah sunnah. Tak boleh. Orang Madinah sekarang ni lani-lani kalau mereka buat itu pun tak boleh juga. Orang Madinah zaman Imam Malik baru 100 tahun Nabi wafat Imam Malik kata yang itulah yang dikehendaki oleh Sunnah. Kalau ada hadis bertanggah dengan amalan orang Madinah nak pegang yang mana? Maka Imam Malik dalam kalau hadis tu tak kuat ataupun kalau hadis tu satu jalan sahaja Imam Malik kata yang betul-betul mewakili Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diamalkan oleh orang Madinah bukan yang datang dengan satu jalan riwayat. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Malik juga, al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa -yata au tatfarraqa nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang sedang menjual beli tetap dalam keadaan khiyar, boleh pilih nak proceed ataupun nak cancel, malam lam yatafarraqa, selagi belum berpisah. Warranty compulsory warranty period. Selagi tak berpisah boleh nak pulangkan balik barang saya jual kat Dr. Rozaini telefon, contoh ambil telefon jual dekat dia dia berhak untuk memulangkan telefon tu kepada saya pada bila-bila masa selagi dia tak berpisah dengan saya malam ya tafarrafah, selagi tak berpisah boleh pulangkan balik, ada hadis sahih waiat malik dari waiat muslim tetapi Imam Malik melihat orang Madinah tak amal pun, orang Madinah anggap bila kontrak tu dah selesai ertinya tak boleh pulang dah kalau nak buat waranti ni perjanjian lain pula, lain ceritalah. Kalau kontrak tu dah clear, tak boleh pulangkan balik. Apa nak buat? Ada hadis yang jelas, selagi belum berpisah boleh pulangkan barang. Tapi di Madinah orang tak amalkan hadis tu langsung. Tidak diamalkan di Madinah. Pakai Imam Malik kata, yang sunnahnya amalan ahli Madinah ni lah. Mustahil orang Madinah baru 100 tahun Nabi Wafat nak buat bid'ah. Ah. Kalau mereka bersepakat di atas satu perkara, itulah sunnah. Jadi pada Imam Malik, apabila berlaku jual-beli, perbincangan tentang jual-beli dan akad dah selesai, tak boleh pulang balik dah. Hadis tu apa? Hadis tu Imam Malik kata, ditafsirkan dengan maksud lain. Maksudnya, selagi belum berpisah tu, artinya selagi belum ubah bincang bab lain. Jadi tuan-tuan kalau nak cerita, bab ni panjang lah kita boleh cerita. Setiap mazhab ada keunikan dia. Dia ikut qiyas selepas Al-Quran dan Sunnah dan Ijmaq tetapi bagaimana bermain-main dengan qiyas supaya agama sentiasa nampak cantik bagaimana menunjukkan unsur-unsur dia ada a uh, flexibility di dalam agama mazhab-mazhab menggunakan kaedah dan cara pandang yang berbeza jadi saya berhenti setakat dulu untuk soalan yang kedua ni wallahu a'lam